Маркус Зузак. Крадійка книжок. Присвячується Елізабет і Гельмуту Зузакам. З любов'ю і захватом. Пролог. Гірський хребет з уламків каменю. Тут оповідач знайомить нас із собою, кольорами і крадійкою книжок. Смерть і шоколад. Спершу кольори, потім люди. Так я зазвичай бачу світ. Чи принаймні намагаюся? Ось маленький факт. Одного дня ви помрете. Я, направду, стараюся зробити все, щоб ця тема не була для вас такою песимістичною. Хоча більшість людей заледве чи вірять мені і не звертають на мої заперечення жодної уваги. Прошу вас, повірте, я насправді можу бути оптимістичним. Я можу бути приязним, поштивим, привітним. І це лише на одну літеру. Єдине, не просіть мене бути милим. Це аж ніяк не про мене. Реакція на вище згаданий факт. Це вас тривожить? Закликаю вас, набійтеся. Я, передусім, справедливий. Звісно, мені слід відрекомендуватися, вступ, так би мовити. Як же це я міг забути про свої гарні манери? Я міг би належним чином відрекомендуватися, але насправді у цьому немає необхідності. Незабаром ми з вами добре зазнайомимося. І у пригоді нам стануть найрізноманітніші ситуації. Досить зазначити, що одного дня я привітно схилюся над вами. На моїх руках спочине ваша душа, на моєму плечі влаштується якийсь колір, я обережно віднесу вас. А в цей час ви лежатимете. Дуже рідко я застаю людей на ногах. Ваше тіло задерев'яніє, можливо, вас хтось знайде. Крик розсиплеться у повітрі дрібними бризками. Опісля я почую лише свій подих, звук запаху і своїх кроків. Питання в тому, якою барвою буде зафарбовано усе навколо, коли я прийду по вас. Яким буде небо? Мені, приміром, подобається небо кольору шоколаду. Темного, темного шоколаду. Кажуть, що він мені личить. Я ж проте намагаюся насолоджуватися усіма кольорами, що потрапляють мені на очі. Усім спектром. Мільярд. А то й більше відтінків Усі вони такі різні І небо, я його повільно втягую Це дещо полегшує мій тягар Допомагає мені розслабитися Коротенька теорія Люди помічають колір дня Лише на світанку і при заході сонця А я добре знаю, що кожної секунди День пронизують міріади відтінків Та інтонацій Навіть одна година може містити в собі Тисячі різних кольорів Жовтий, як віск, збрисканих крапельками кольору блакитного марева, похмурих, як темрява. Така вже у мене робота, що я вирішив для себе їх помічати. Як я і не натякав, мене врятую лише відволікання. Це допомагає не з'їхати з глузду. Допомагає з усім впоратися, зважаючи на те, як довго я виконую цю роботу. Цікаво, чи зможе хто-небудь замінити мене, хто зможе зайняти моє місце? Коли мені захочеться взяти відпустку і провести її на якомусь із ваших стандартних курортів? Чи то на пляжі, чи то в горах? Відповідь, звичайно ж, ніхто. І це підштовхнуло мене до цілком свідомого і зваженого рішення. Відволікання – це і буде моєю відпусткою. Не варто й казати, що моя відпустка – це фрагменти, це кольори. Хоча ви можете запитати, навіщо йому взагалі потрібна відпустка? Від чого б це йому? відволікатися. Це наближає нас до наступного пункту. Люди, які залишилися, які вижили. Саме їх я не терплю. Не можу на них дивитися. Проте частенько таки не витримуюсь і дивлюсь. Я навмисне вишукую кольори, щоб не думати про них. Але то тут, то там. Я помічаю тих, хто залишився. Я бачу, як вони подаються під тягарем загадок, усвідомлення, Відчаю і подиву у них проколоті серця, у них пробиті легені. Це своєю чергою наближає мене до того, про що я розповім вам сьогодні ввечері чи вдень. Чи хоч якою б там була година або колір, Це історія про одного з тих, хто завжди залишається Про умільця виживати Це коротка історія, у якій також і про дівчинку Деякі слова, акордеоніста, деяких фанатичних німців Єврейського кулачного бійця і безліч крадіжок Крадійку книжок я бачив тричі Поблизу залізничної колії Спершу виринуло щось біле Сліпучого різновиду Напевне, дехто з вас вважає, що білий – це ніякий не колір, та вірить у всілякі інші, далеко не нові, ні синітниці. Так от, я тут для того, щоб сказати, що ви помиляєтесь. Білий – це, безперечно, колір. І особисто я думаю, що вам не хотілося б зі мною сперечатися. Заспокійлива заява. Будь ласка, заспокойтеся і не зважайте на попередню погрозу. Я просто вихвалявся, я зовсім не страшний. Я зовсім не злий, я підсумок. Справді, усе біле. Здавалося, ніби весь світ зодягнувся у сніг. Ніби натягнув його на себе, як ви надягаєте з Поблизу колії сліди ніг, що занурилися в сніг, ледь не по коліна. Дерева були вкриті сніговими покривалами. Як ви уже зрозуміли, хтось помер. Вони не могли просто залишити його на землі. На даний момент у цьому не було великої проблеми, але невдовзі Дорогу попереду розчистять, і поїзд рушить далі. Там було двоє кондукторів. Там були одна мама і її донька. Один труп. Мама, дівчинка і труп були впертими і мовчазними. Ну, то чого ти від мене хочеш? Один кондуктор був високим, другий низьким. Високий завжди говорив першим, хоча й не був головним. Він подивився на меншого і круглішого. У того ще було м'ясисте червоне обличчя. Ну... Відповів Низький. Ми ж не можемо просто залишити їх тут, так? Високому вривався терпець. А чому би ні? Низький страшенно розлютився, аж ледь не вибухнув від гніву. Він втупився у підборіддя Високого і прокричав. Шпінзду, ти геть дурний! З кожною секундою на його щуках густіла огида. Шкіра не тягнулася. «Ходи!» Продираючись крізь сніг, сказав він. «Ми занесемо усіх трьох до середини, якщо доведеться. Повідомимо наступну станцію». А от я вже встиг припуститися найелементарнішої помилки. Та не знаю, як пояснити вам глибину свого розчарування в самому собі. Загалом, я зробив усе правильно. Я уважно роздивився сліпуче, сніжно-біле небо, яке пропливало у вікнах потяга, що вже рушив. Я майже вдихнув його, проте все одно вагався. Я зацікавився дівчинкою. Допитливість заволоділа мною, тож я вирішив залишитися довше. Наскільки це дозволяв мій графік і поспостерігати. За 23 хвилини потяг зупинився, і я вийшов разом з ними. На моїх руках лежала маленька душа. Я стояв трохи проворуч. Дует енергійних кондукторів рушив до мами. Дівчинки і трупа маленького хлопчика. Добре пам'ятаю, що того дня я голосно дихав. Дивно, що кондуктори не помітили мене, коли проходили повз, а світ уже прогинався під вагою усього того снігу. Зліва Десь за 10 метрів від мене стояла бліда і голодна дівчинка. І тремтіла від холоду. Вона цокотіла зубами. Вона обіймала себе холодними руками. На обличчі крадійки книжок замерзли сльози. Затемнення. Далі були чорні завитки. Щоб продемонструвати вам, так би мовити, полюси моєї різнобічності. Це був Найтемніший час перед світанком. Цього разу я прийшов по молодого чоловіка. Йому було не більше, ніж 24 роки. Літак досі чмихав. Дим струменів із обох його легень. Розбиваючись, він залишив на землі три глибокі рани. Крила скидалися на відпилені руки. Вони більше не зможуть змахнути. Ця маленька металева пташка більше не полетить. Ще декілька маленьких фактів. Інколи я приходжу занадто рано, я поспішаю, і деякі люди тримаються за життя довше, ніж мали б. Минуло декілька хвилин, і диму не стало. Вже не було, що віддавати. Першим прибіг хлопчик, важко дихаючи, з чимось схожим на ящичок для інструментів у руці. Страшенно хвилюючись, він підійшов до кабіни і глянув на пілота. Вагаючись, чи той ще живий? Пілот ще був живий. Десь за 30 секунд прибігла крадійка книжок. «Минуло багато років, та я впізнав її. Вона важко дихала. Із ящика хлопчик витягнув, щоб ви подумали, плюшового ведмедика. Тоді просунув руку крізь розбите вітрове скло і поклав ведмедика пілотові на груди. Посеред румовища з людських уламків і крові сидів усміхнений ведмедик». Декілька хвилин по тому я вирішив ризикнути. Час настав. Я підійшов, виняв його душу і обережно відніс її. У кабіні залишилося тільки тіло, ледь вломвимий запах диму і усміхнений плюшевий ведмедик. Коли навколо зібралася юрба, усе, звісно ж, змінилося. Обрій почав зафарбовуватися сірим, як Сажа кольором. Від чорноти над головою не залишилося нічого, окрім якихось закарлючок. Та й ті швидко зникали. Чоловік натомість був кісткового кольору. Його шкіра набула скелетного відтінку, пошарпана уніформа, очі – холодні й бурі, як плями від кави. А остання закалючка, що досі висіла в небі, мала, як на мене, незвичну, проте таку знайому форму. Підпис. Юрба поводилась так, як поводиться зазвичай. Поки я пробирався крізь неї, кожен, хто там стояв, підсилював тишу своєю присутністю. Це була ледь концентрована суміш безладних рухів руками, приглушених розмов і мовчазних, тривожних обертів навкруги. Коли я кинув погляд на літак, мені здалося, що пілот усміхається відкритим ротом. Такий собі останній сороміцький жарт». Ще одна кульмінація людського життя. Пілот лежав, загорнутий у свою уніформу, а дедалі сивіше світло боролося з небом. Як в багатьох інших випадках, коли я розвертався, щоб піти геть, якась тінь з'явилася на мить. Ніби останній подих, затемнення, ніби знамення того, що відійшла ще одна душа. Знаєте, незважаючи на усі барви, яких торкаюся, які вишукую всьому, що є в цьому світі, я завжди ловлю затемнення, коли помирає людина. Нехай навіть це лише мить. Я бачив мільйони таких затемнень. Я бачив їх стільки, що всіх уже й не пригадаю. Прапор. Коли я в останній її бачив, усе було багряним. Небо скидалося на суп, воно кипіло і вирувало. А в деяких місцях воно пригоріло. Багрянець був поцяткований чорними крихтами і зерними перцю. Коли діти тут грали у класики, на вулиці, схожі на засмальцьовану олію сторінку, коли я прибув, і ще була луна, кроки стукотіли по дорозі, дзвінкими голосами сміялися діти, а усмішки солоні, та вони швидко танули. А тоді бомби. Цього разу було вже запізно. Сирени, зозуля, репетую по радіо. Та вже занадто пізно, за лічені хвилини виросли, нагромадилися насипи з бетону і землі. Вулиці перетворилися на розірвані вени, кров лилася, доки земля не вібрала її, а тіла в'язнули в ній, як колоди після повені, приклеєні до землі. Всі до одного, сила, вселенна душ. Це була доля? А може, погана вдача? Невже саме це приклеїло їх до землі? Ні, аж ніяк. Будьмо справедливими. Напевне, винними у цьому були бомби, скинуті людьми, що ховалися десь у хмарах. А небо? Тепер воно було схожим на домашній суп якогось нестерпно пекельного багряного кольору. Маленьке німецьке містечко знову розірвало на шматки. Сніжинки попилу чарівливо окружляли над головою. Аж так... І хотілося висолопити язика і ловити їх, куштувати їх. Та ці сніжинки обпекли б ваші губи, вони б спопилили ваш рот. Я добре все пам'ятаю. Я саме збирався йти, коли помітив її. Вона стояла навколішки. Виписаний, окреслений гірський хребет із уламків каменю підіймався довкола неї. В руках... Вона стискала книжку. Окрім усього іншого, крадіка книжок відчайдушно прагнула повернутися до підвалу, писати або перечитати свою історію ще один останній раз. Вона згадувала минуле. Ці спогади чітко відбивалися на її обличчі. Більше за життя. Вона хотіла опинитися в підвалі. Там безпечно там дім, але не могла зрушити з місця. Та й підвалу більше не було. Він став частиною пошматованого краєвиду. Знову прошу вас, повірте мені. Я хотів спинитися, присісти біля неї. Я хотів сказати, пробач дитину, але це заборонено. Я не присів біля неї, нічого не сказав. Натомість я певний час спостерігав за нею. Коли вона спромоглася зрушити з місця, я пішов за нею. Вона впустила книжку. Вона опустилась на коліна, крадійка книжок завила. Поки розбирали завали, на її книжку декілька разів наступили. І хоча була команда розчищати лише уламки бетону, найцінніше, що було в дівчинки, теж закинули до вантажівки зі сміттям. І тут я не втримався. Я заліз до вантажівки і взяв книжку, не підозрюючи, що збережу її тисячі разів звертатиму на неї погляд, Протягом усіх цих років. Я переглядатиму ті місця, у яких ми перетиналися, і дивуватимусь, що дівчинка тоді бачила, і як вона вижила. Це найкраще, що мені до снаги – дивитися, як усе стає на свої місця в тій історії, яку я спостерігав увесь час. Згадуючи її, я бачу довгий перелік кольорів, та найбільше врізалися в пам'ять Ті три кольори, у яких вона постала переді мною наживо. Іноді мені вдається злетіти і ширяти високо над цими трьома миттєвостями. Я звисаю в повітрі, а гнила правда кровоточить, доки не приходить прозріння. От тоді вони складаються у формулу. Кольори. Червоний, білий, чорний. Вони накладаються один на одний. Чорна, закарлючка на сліпучу білу кулю і на густу, супову, багряну барву. Так, мені частенько доводилося згадувати її. І в незліченній кількості своїх кишень я носив її історію, щоб розповісти. Вона одна з небагатьох, які я ношу з собою. Кожна з тих історій це спроба це не яка спроба довести собі, що ви і ваше земне існування маєте значення. Ось вона, одна із пригорщів. Крадійка книжок. Якщо маєте бажання, ходіть зі мною, і я розповім вам історію. Я вам щось покажу.